Kapitola 21 Vojinu Persimu, který stál tváří v tvář nehybné řadě zpívajících cizinců na pozadí zeleného panenského pralesa to zapálilo rychle. No jistě, to musí být rusové. Rusové teď vedou válku, ne? A nekoloval snad zákopy výtisk časopisu Punch, na jehož titulní straně byly rusové zobrazení jako, no ano, medvědi? Jeho dědečka, který se také jmenoval Persi, když si zajali na Krymu a on byl vždycky ochotný vyprávět vnímavému mnoučkovi o rusech. Smrděli. To toči tedy řeknu, synku, byla to pěkná čuňata. Pro mě opravdový divoši, někteří z nich buchví ví, jaké divočiny. No, něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Samých chlupatí kožich a vousy, že by v nich mohl jeden chovat kozla. Až na to, že ve chvíli, kdyby ten kozel zjistil, v jaké je společnosti, tak by okamžitě utekl. To se s tebou vsadím. Ale zpívat, to tedy dovedli člověče. Jak byli smrdutí, zpívat uměli, líp než velšani. To teda jo. Jak ti zpívali. Ale kdyby ti to někdo neřekl, myslel bys, že jsou to zvířata, ne lidi. Persi se rozlel po řadě chlupatých, nehybných, ale ne nepřátelských tváří a řekl odvážně: Já, anglický tomy, rozumíte? Já na vaší straně. Ať žije car! To vyvolalo mírnou pozornost a chlupatí tvorové se začaly rozlížet jeden po druhém. Možná chtěli další písničku. No ale, neříkala mu snad matka, že hudba je univerzální jazyk? Naštěstí si ho zatím nepokusili uvěznit nebo zastřelit nebo něco podobného. Tak jim ještě víceméně v dobré tónině zpíval Tipperary a skončil tak, že zasolutoval a vykřikl Bůh krále, chraň! Natěšej rusové překvapili tím, že začali mávat chlupatými tlapami a s neskrývaným nadšením vykřikovat Bůh, Bůh krále chrání a jejich hlasy přitom zněly jako hlasy mužů vykřikujících v tunelu. Pak dali chlupaté hlavy dohromady, jako by se na něčem dohadovali a pustili se znovu do zabal všechny trable. Jenže tohle nebyla ta samá torna a nebyly to ani ty samé trable. Poin Persi se ze všech sil snažil porozumět tomu, co to vlastně poslouchá. No ano, ta píseň to byla, ale zpívali ji jako nedělní zbor. Spíváci píseň rozebrali takovým způsobem, že ožila svým vlastním životem více hlasy, které se vlnili a proplétali jeden s druhým jako pářící se úhoři a pak se znovu dělili v gejziu zvukových bublin a přitom všem to byla stará dobrá píseň, zabal všechny trable do svý starý torny. Ne, byla to lepší zabal všechny trable, byla mnohem, no, mnohem skutečnější. Takový zpěv vojín Persi v životě neslyšel a tak tleskal, a Rusové také, i když to jejich tleskání znělo jako salvy těžkého dělostřelectva. Tleskali se stejným nadšením, jako zpívali, možná ještě s vědčím. Persiho v té chvíli napadlo, že včerejší rak byl sotva tak malá svačinka, než pořádné jídlo. Takže jestli jsou ti Rusové jeho přátelé, možná, že dostávají i nějaké ruské dávky, o které by se s ním mohli podělit. Pod těmi chlupatými kabáty vypadaly dost vy Rozhodně to stalo za pokus, takže Sipersy si několikrát přetřel rukou žaludek, pak si prstem ukázal do úst a s výrazem naděje se zadíval na své nové kamarády. Když znovu zaspívali, stáhali se do hloučku a jediný zvuk, který vydávali, byl šepot, slabý jako pískání blechy, ten podivný, téměř neslyšný zvuk, který vám v noci nedovolí usnout. Pak se na něčem očividně dohodli a dali se znovu do zpěvu. Tentokrát to byl pískot a trilky velmi podobné zpěvu ptáků a to napodobení bylo skutečně skvělé. Byl v něm kus slavíka a náznak špačka, ptačí zpěv, který se vznášel jako ten nejkrásnější raný chor, jaký kdy slyšel. Přitom všem měl ale persvi pořád takový neurčitý pocit, že mluví přesněji řečeno zpívají o něm. Pak k němu jeden z nich přistoupil, zatímco ostatní ho pozorně sledovali a Persiho hlasem zaspíval ty ve všech směrech naprosto dokonale, a bylo to jeho vlastním hlasem, tím si byl jistý, jeho vlastní matka by ho nepoznala. Pak několik rusů zmizelo v lese a zbytek zůstal zlostajnými výrazy sedět kolem Persiho. Persi usedl na trávu s nimi a najednou ho zaplavila vlna únavy. Měl za sebou několik let války a tady, na tom zeleném pažitu, nebyl ještě ani den, takže si možná zaslouží malého šlofíka. Vypil proto několik hrstí vody z řeky a navzdory přítomnosti chlupatých rusů všude kolem se uložil do trávy a zavřel oči. Ze spánku se probíral velmi pomalu. Vojín Perse byl praktický a systematický mladík, takže zatímco pořád ještě ležel v trávě, došel během toho polos polosnů, poloprobuzení k rozhodnutí, že si s Rusy nebude dělat starosti, pokud se ho nepokusí zabít. Pokud si chcete dělat starosti, mládenci, starejte se především o své boty, říkali jim vždycky veteráni. Boty! Připomněla mu jeho ospalé povědomí. To bylo ono. Starej se o své boty a tvé boty se postarají o tebe. Vždycky dostrávil z času péčí o své boty. V tom okamžiku napadlo vojína Persiho, který se velmi pomalu probíral, Probíral kvůli tomu, že byl otupělý válku a, zatracený kdesi, a ztracený kde si v prostoru a čase, aby zjistil, jestli má vůbec nějaké nohy, na níž by, by ty boty mohl nosit. Mohli jste přijít o nohy a nevidět o tom, dokud neodezněl šok, alespoň tomu často říkali. Jako se to stalo starému dobrému Mekovi, který přišel o nohy a nezjistil to, dokud se nepokusil vstát. Persi si samozřejmě vybavoval, jak bloudil tímhle pralesem, ale to mohl být sen, nebo taky nemusel, a možná taky, že se nakonec zase ocitl naspět v blátě a krvi. A tak se pokusil neohrabaně postavit a potěšilo ho, když si uvědomil, že tak či tak, jak se zdá, má alespoň obě ruce. Pomalu přesunul své bolavé tělo tak, aby se nadzvedl natolik, že uviděl, ano, boty, požehnané boty. Byly na nohou, které nejspíš potřili jemu a jako dobrá zpráva nádavkem, ty nohy byly součástí jeho vlastního těla. Mohly být zrádné tyhle boty, stejně jako nohy. Jako tehdy, když koule ze čtyřiceti liberky zasáhla bednu s municí a on byl členem oddílu, který tam vyslali, aby dal věci do pořádku. Seržan byl dost tichý a choval se nezvykle konejšívě. Zvlášť, když Persi začínala propadat panice, protože našel v rozlitém bahně botu, ale nedokázal najít žádnou nohu, na níž by se ta bota hodila. A seržant pochlepal po rameni a řekl. E, podívej, synku, řekl bych, že vzhledem k tomu, že nemá ani hlavu, tak si toho nevšimne, co myslíš? Dři se toho, co jsem ti řekl, chlapče. Vojenské knížky, hodinky, dopisy, cokoliv, co by nám ty nešťasté chlapem pomohlo identifikovat a pak je zvedni tak, aby vyčuhovali nad okraj zákopu. No jasně, mladej, jen tam ty mrtvoly opři. Chytí nějakou tu kulku, je to jistý, jako že existuje spása nebeská, ale tam, kde jsou, už nic neucítěj a bude o jednu kulku pro mě nebo pro tebe míň. Hodný kluk, nedal by si zhlt trumu? To je nejlepší lek na všechno, co těžere. Proto objev nohou, jeho vlastních nohou, které byly stále tam, kde měly být, Vojina Persi ho rozveselil. Vojinu Persi mu dali jeho druhé druhové přezdívku Beďár, protože když se pravým jménem jmenujete Persi Blankeney, vyslovuj blankný. a ještě ve svých dvaceti trpíte akné, musíte takovou přezdívku přijmout a být rád, že to nedopadlo ještě mnohem hůř. Znovu si lehl a nejspíš musel zase usnout. Pak, když otevřel oči, byl pořád ještě bílý den a měl žízeň. Posadil se. Rusové tady pořád ještě byli a trpělivě ho pozorovali. Pomyslel si, že se na něj z mohutného prostoru obličeje dívaj... obliče dívají téměř laskavě. Možná se mu trochu vyčistila hlava. Poprvé ho napadlo, že by si měl pořádně prohlédnout vlastní tornu. Otevřel tornu a vysypal jí obsah na trávu. Zjistil, že ho někdo okradl. Jeho polní láhev byla ta tam. Zmizela i čepel bajonetu stejně jako čepel zákopnické lopatky. Když už jsme u toho, tak po jeho helmě nebylo kolem taky ani stopy a ani si nepamatoval, že by jí měl, když se poprvé probudil, přestože řemínek měl pořád ještě kolem krku. Páni, vždyť oni mu dokonce sebrali přesky z bod a cvočky z podrážek? Všechno, co bylo z ocely. A co bylo opravdu zvláštní, přestože chybila polní lahev, tak zmizela opravdu jen ta kovová nádoba, Prošívaný kožený obal ležel netknutý hned vedle něj na trávě. Vojenská knížka byla netknutá, těch pár peny uložených v torně nikoho nezajímalo a na místě dokonce zůstala i plochá skleněná láhev s rumem. Musel to být nějaký divný zloděj. A taky měl pořád svoje barvy, ale kovová a krabice, níž byly malé tuby uloženy, byla ta tam. A nejen to... Někdo si dal dokonce tu práci, že obmotal, odmotal kovové pásky, které držely pohromadě chlupy štětců, takže na dně plátěné brašny zůstaly lež ležet jen chomáčky srsti. Proč? A co jeho zbraně? Sáhl po pistoli u pasů. Z té tam zbyla jen třeměná pažba. A zase, proč? Ukrást pistoli dobrá, ale používat ji bez pažby? No, tak to by vám sakradalo práci. Nedávalo to smysl. Ale na druhé straně, co dávalo? Kde na západní frontě hrál zdravý rozum nějakou roli? ho mlčky pozorovali a byli očividně zaskočeni jeho zmateným ohmatáváním různých předmětů. Pak začala jeho paměť pomalu vylézat z liští nory, ve které se až dosud ukrývala. Pojín Persi byl převelen k maskovacím oddílům po tom, co byl raněn do nohy. Dost překvapuje, protože si někdo v armádě všiml, že byl persiv civilu kresličem a návrhářem a že tahle armáda, která potřebuje muže, aby nosili pušky a ještě víc takové, kteří po sobě nechají střílet, potřebuje také muže, kteří dokážou zacházet s tuškou a umí vybrat z dobré, z dobré boží duhy přesně ten správný ostín barvy, aby změnila tank Mark I v neškodný seník. Je pravda, že z takového seníku občas stoupal kouř, to když si hoši z posádky na jeho zadí rychle prázkli jednu kouřovku. Persi byl za tohle přiložení vděčný. A proto sebou nosil krabici s barvami, aby mohl barvy porovnávat a udělat nějaké drobnější kousky po běžné aplikaci skvrn maskovací zeleně. Na co dalšího si ještě dokáže vzpomenout? Na tu poslední noc před odstřelováním? Aha, ano, seržant buzeroval toho nováčka, protože u něj objevil jeden z těch zatracených nových zákonů, který se mu tak akorát vešel do náprstní kapsy, ten druh, jaký posílají svým hochům na fronty masky a melenkým neději, že udrží jejich milované v bezpečí a pokud to nedokážou sama slova, pak by to, na co nestačí víra, mohla dokázat vazba z bronzu. Persi si vybavil, že když si balil své věci, aby se přesunul k další práci, byl sržant na mrtvici, maval tím kriminalizovaným předmětem nováčkovi před očima a řval. Ty zatracený podělaný blbče, co pak vaše matka nikdy neslyšela o šrapnelech? Pamatuju si jednoho sapéra, prima kluka, pamatuju si, jak kulka zasáhla ten jeho zastraný nový zákon a vyrazila mu z těla srdce chudákovi. A pak byl velmi neúctivě předušen začátkem ostřelování. Proč ten rudolícím mladík i seržant zmizeli ve výbuchu střely, která dopadla jen kousek od místa, kde stál Persi, a on sám teď seděl tady, v tomhle mírumilovném světě, ve společnosti přátelsky vyhlížejících Rusů, a v uších mu ještě doznívala úžasná ptačí píseň? Hluboko vnitru Persi věděl, že odpovědi na tyhle otázky se nikdy nedozví. Takže bude lepší si je neklást. Rusové dál klidně seděli na trávníku, ale trpělivě se dívali, jak se hrabe stemné jámy. Ve své vlastní hlavě. Když se, dva ruští vojác, když se dva ruští lovci vrátili, jeden z nich nesl viditelné námehy čerstvě zabitého jelena, velké měkkou srstí prorostlé zvíře. Jiného muže by možná zaskočilo, kdyby před ní obrovský chlupatý rus hodil mrtvého jelena. Jenže vojín persy, který se během krátkého dospívání přiživoval jako pytlák a pak žil několik let váleč, a pak žil několik válečných let na frontě na pokraji vyhladovění, zkombinoval všechno, co se během té doby naučil a upnul to k jedinému cíli. Bez ocelových nástrojů bylo porcování zvířete nepříjemné a dost těžké, ale knoflíkový pásek, poznámka překladu, knoflíkový pásek byl tenký, kovový nebo dřevěný pásek jímž se provlékaly knoflíky uniformy, aby se daly dokonale vyčistit, aniž se odpáraly, a uniforma se přitom nezašpinila. Konec, konec poznámky. Bez ocilových nástrojů bylo porcování řízet nepříjemné a dost těžké, ale knoflíkový pásek, který měl v torně, byl z mosazného plechu a trochu mu pomohl, stejně jako střepy, a láhve, střepy z láhve s posledním zbytkem rumu, jež použil jako další pomocné ostří. Byl poněkud vyveden zmíny způsobem, Jakým rusové jedli? Jedli holými rukama a vybírali se především vnitřnosti a plíce, kterým se Persi naučil říkat plíčky a cpali jede do úst, ale pak se ukončil tolerantní myšlenkou, že to asi lépe neumí. Nezahlédl u nich žádný kov, tím méně nějaké pušky a to bylo zvláštní. Vždyť rusové nakonec přišli bojovat po bohoku angličanů, ne? Rozhodně by měli mít nějaké pušky, protože co je to za bojáka, když nemá zbraně? pak začalo vojínu Persimu svítat. Je jasné, že někdo by o něm mohl říci, že je desertér, i když je nebesa vědí, co se mu to vlastně stalo. Možná, že tihle rusové jsou také desertéři. Nejspíš své zbraně někde zahodili a nechali si jenom svoje tlusté, chlupaté kabáty. A jestli to tak bylo, proč by si persitilal starosti? To byla věc jejich a carova. Znal si krásný steak. Diplomatický kousek poodešel, aby se nemusel dívat na ruské způsoby stolování, našel si trochu suché trávy, s lejících padlého stromu nalámal hrst suchého proutí a použil jednu z drahých luciferek k zapálení dalšího ohně. O pět minut později, zatímco se maso opékalo, seděli kolem něj, jako by byl sám král. A později, když společně odcházeli a zpívali si na cestu, odněnil je k všemi kabaretními odrhovačkami, které uměl.